Më të plotë ai takon vetëm Zotit ton Allahu subhanahu wa ta taala. Allahun e falenderojmë për këtë fale ndihmë, kërkojmë dhersa salavatet më të plota mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Ju shokët e tij besnik mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij me çmim radinë ditëra fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në këtë ditë të begatë të Allahut te barekatu ala ditë të Ramazanit që që fletojmë dhe qëka nga jeqkrimët dhe biografit e njërzve të cilët kanë jetu me shokët e pengamberit sallallahu aleyhi vësallem duke realizuar fjarën Allahu të bareke vëtala si rapa lëdhine në amë të alejhim o Allah në ozënë rrugën e atërët të cilët i ke begatuar në të mira për të cilët për të cilët nga jetë kanë thonë djetarë se janë shokët e pengamberit aleyhi vësallatë të salam në dieksit e të i cili e ndjek rrugën e tërë dal në ditën e kıyametit. Sot ishte e rendit të përmendim në hyrje diçka nga rëndësia e historisë, por do të them se do ta theksojm fuqishëm që uh, mos ta bojmë këtë zbavitje apo arktym apo mbushje të zgrostirave të kohërave tona, porse jetë shkrimi të muslimanëve janë zbavitimi i fesë së Allahut te bareke. O ta la porse do ta shtim për ligjërat e të tjera nga se sot e kemi një jetë shkrim i mbushur me me njëjarit interesante dhe dobi prurse në jetët tonë. është hoxha i njohur, titulli i lartë në hadith, për dhe se në kanë thanë djetarët, kër janë pytë për këtë njëri i patë diskutushën. Pra, djetarët e hadithit, kër pytë për djetarët, të tjerë, a i merët hadithi, a i merët fjallë, e kështë më rratë, kanë një laramani të shprejhjeve, dhe një arëtojnë është i mirë, dhe një arëtojnë buri mirë Njerëtojnë i besueshëm i besueshëm, do një harton nuk pyetet për ta ek ç'së më radh, por kjo është nga një jo kategori, kategoria e lartë për të cilën kur janë pyetë dijetarët kanë vënë, nuk nuk kanë me vësht për ta. Po para më ndonë njëri i cili tek dijetarët kur pyetet për ta thonë mos pyet. Po pra mos pyet nga se ai pyetet për neve e jona, jona për ta. Quhet Amir, gjithashtu si shoqëruesi jon në ligjratën e kaluar, porse dallon. Ai ishte më shumë nga ibadeti dhe përkushtimi i adhurimit Allahut te barekeu ta ndersa ky njeri i është përkushtuar ilmit te te cilin e kanë lanë shok te pejgamberit alay salatu sallam thuhet Amir ibn Sharahin kësa teksojë do kjo eshte ajo diskutimi mes ju sarabi sa do ibn sharahbil loj mendoj se nje be ndersa imam dhahebiu nesiet aala min nubala fa Amir ibn Sharahil al imam, -imam imamit Alamatul Asr. Alamatul Asr i thon dikujna i cili uh, ka mri kulmin e të të zotruarit të ditës. Al-Lame. Al-Lame çfarë do të thon? Al-Lame shumë i dihesh. Apo ç'i themi ne alamat njëri? Alamat një do të thon diçka shumë më. Atë i kan thotë Imam Deviu Alamatul Asr. Në kohën e tij, u gon alamat i kozvat. Ka pas Novkun e buamord nga Fisi Elhamdani është njohër shahbi është njohër nga, nga njërzit si hojja shahbi Thotë Muhammed ibn Saad huë minë himjer është nga himjeri pra babën e ka arab të theluar baza far arabe, dërsa nana e ti ka qenë robresh, robresh do më thonë nga persia pra është nga se arabut, ma dhja dhe shëriati Allahu Gjelluala, njëri unë me kanë e mbatë me babën, njëri unë e mbatë me me babat thot imam zahbio shahbio kalint binat me një vllazë do kaqen bin, binjak me me një vllazë tjetër forma e tij fizike ka qenë shumë e dobë do mua ngadaj njeriu shumë shumë i dobë dhe kur e shpyjt dhe do ta përmendën nga se shahbio nga dietarët i kanë vënë dietarët <clears throat> do turfa ka qenë komik Ka qen pra me me, me thonjëri i cili shpesh fjalimet e tij me gjithëse gallçen e muhadhed u qon me një fjalë ka përdorur humorin tepër në kuptimin e, i dalluar nga nga të tjerë shpesh janë përgjovërat e tij që do a shofmë ka qen domon në përgjovërat e tij i letë hafifu ruh spirt let kur a spirt pse kaçi holla vllajë jot shumë i trash binjako ka thonë se kur ka, kemi qen mbakt me gazon vendi u më ka shtypë Kështu i ka pasë dëmonë Gjëvabët e ti, Rahimehullah Ka jetu e, dëmë thonë, kalim në kufe të Irakut Pas taj ka shkun me dine Harpa sere, për me mor hil Nga shokët e pengamberit Sallallahu alaihi sallam Ka nejët shumë me Abdullajb një Amerit Shokën e pengamberit Sallallahu alaihi sallam Dhe thotë uh, Shabiju Amir ibn Shrahil Kam takuar në bi 500 sahabët Pengamberit sallam Dhe kjo vle zëmë gjaftonë dëmë thonë Titull që të ku Mjafton vëtëm kjo Ka taku 500 sahabë Imam dhe hebiju Me vëzot i përmenu Ese në shkolli gjërata Të këtë i përmenu gjëlar E sahabëve Imam dhe hebiju 50 me emra i përmenu Sier a'lem E nubele Në vëllimin e 4 të Isërisë muslimanëve I përmenu 50 me emra Pifilanën pifilan ka mërejtë Pifilanën ka mërejtë Kitë sahabën Dërsa hajka than Unë jam takuar me 500 Nga shukët e pingamberit Sallallahu aley Kur laps nuk ka burdor. Kur laps nuk ka burdor. Dhe kur e shpirit për këtë mesele, pse nuk përdor laps? Ka thënë se lapsi jo është nevojë. Unë skam nevojë. Po pse njëri shkruan? Ti mos ta humbni në informatin e dier. Po unë skam nevojë. Ka thënë vallahi, asnjëherë nuk um dëgjoju diçka që ta kem harruar. Asnjëherë nuk um dëgjoju diçka që ta kem harruar dhe nuk i kum thënë kur dikujt, përsërit të njëherë që ta mojmen monatë shumë ka qenë i fuqishëm në qështjen e elmit dhe mbajtjës për mençë të, të dijes gjithashtu prej fjalët që ka nartë nga djetar me këhulli me këhulli është djetar i slika jetu në sham ka thonë nuk kam pa njëri mët dishëm se qabib Amir ibn Sharahib prej fjalët lëvdruset të djetarë ka shumë Ka ndonë disa prej djetarëve si Ebi Mijles, njëri për djetarëve të mëjtë muslimanëve Ka dhonë nuk unë ba njëri që mësë shumë dhe kuptonë në fejnë Allahu të bare kjo e tëra Se sa shabiju Dhe ka dhonë sa i përket të kënere Djetarë janë këto Shabiju në kufe Sa i të më një mu sejit Në medine Ekshtë të mëralë prej djetarëve Muhammed i Misirini këto djetarë për mu janë Ulema të sretë mujmë i miquit O la mo, por qaçim i lavdruar në fjalët e dietarëve, domthonë, nëse pyesni për dietar, është Sha'biu, është Amir Ibnu Ibnu Sherahil, është krahasu me Abu Ibn Abbasin në zamanin e tij. Por dietar kan thonë, çysh më e dit sa është i madh Sha'biu, ka thonë, a mund të më para më ndonë konë sahabëve Ibn Abbasin, çfarë nami nga bos? Kështu ka që nam në në kohën e tij është krahasu me Sufiane Thaurin, e kështu e kshëmërat, ka thonë, ma këteptu se u dhe e fi bëjdova, ila jo mi hëde. Ka thonë, kur, në, kjo shka e përmenda, kur nuk e këm derdë dzezën bitë bardë. Dzezës i thonë në gjyrës lapë, si da, e bardës i si thonë fletë. Dhe mund, kur nuk këmë gjujtë dzezë, në gjyrë dzezë bitë bardë. E ka për qëllim, nuk këmë shkryjtë. Uh, gjithashtë të prej fjallëve të satë kanë ardhë nga uh, lëfdru se për Uh, Amir imnu Shah, shahbi ka than uh, njërë prej kër është do më dhëmë është plak thuja ka than si kur dikusht ta mësën ilmin qëka e këmë harru bad alim dhe më paramendo sa ka mujtë me dit kënjëri ka than kër është plak ka than si kur dikusht ta mësën ilmin qëka e këmë harru ishkon alim pas e ka than prej gjërave që mësë pak ti ku mësu njëtën ti më është poezia Mas pak të që i këmë kushtu rëndësi është poezia Ka thonë sa so pak Ka thonë pak Një muj me ka dhukë poezij Se kësha përserit asë një vangë Kjo pak të më thonë I ka pas për qëllim Se si kur ti isha përkushtu Në kësha ka dhukë me vite Pa i përserit E se ta ta ka qenë dhe më poezija Poezija se një malë Andëja blu ebë një abasi Këmi përmeni neve Kër e shpyt kër e kemur ilmin Mi ka për këmë hynë thellë në gjuën e Arabëve, në, në poezit e Arabëve. Ka, ka gjurëmu në gjute e Arabëve të vjetër, pas e ka kuptu e Kur'anin Allahut të bare këtë. Dhe mënë, kjo ka qenë pak të ajo. Një mujë ditë, ka thonë, kjo për mu pak është. Me ka dhuë të në kohën, dhe mënë, 38 ditë, pa e përserit, asni, asni varkë. Një ditë për ditëve, ka qenë gjami, dhe ka dhuë luftët e pingamberit, sa vësëll Kjo luftë, kështu, kështu, ki kështu ka, ka ndohë, kjo vrra, kjo kj ka, ka, ka luftu e kështu më radhë Dhe i nësabdullaj i një omeri, i në gjami dhe e të gjënë Abdullah i një omeri, shoki pejkamberit sëllë allahu alihi vësëllëm Ka thonë, ke enne hadhe shahide maana Ka thonë, kështu ka zonë, kështu si, si me paskon me neve Wallahi, ma mirë për ma menë luftët e pejkamberit alihi vësëllë allahu alihi vësëllëm kështu Se unë që ku morë Para më ndonjëherë vetë çka për shkruajt, luftrat apo ngjarjet e pejgamberit alayhisallahu selam Abdullah ibn Umeir ibn Qathan un qumur pjes, un nomun un jamja çka kipë kallzam, ama kipim aman mami tesaure. Do ta përmend më pas nga, nomo para në Abdullah ibn Umeir sahabe ka pa pejgamberin alayhisallahu selam nuk ka nxitue, me thon, do të thon, më shoni pikëti. Madje ka ardhur për shprehje që kur janë pyet dy sa sahabe ka dhënë ç'shabi u këqi. Umr il pray prayatina. Gjithashtu ka arnë nga Ibn Sirini Mohamed Ibn Sirini të flasën për këtë njeri Ibn Sirini thotë Tregon të dërës shahabiju Me njerës shumë Halka e mabë Njerës do pranishëm shumë Dhe sahabë do tishin pranishëm atë Të në më vezër Unë, unë përra me ndu Me kaldhut dërës në njeri Sahabe me pas atë A i me kaldhut dërës Dhe ata më kanë razi që ke me kaldhut dërës Unë është një epitetë Shumë, tepër, anër djetarë nuk pëjtë për shahbion, nuk ban me pëjtë për, për këtë njeritë Pre i gjërëve, thash, shpesher dhë të vërrejnë, kushe vërrejnë, se në bërgjigje ka pas të mëmanë, kjo se të i dhënë turfe Një loj humorit, lejtë Ka qenë janë për djetarë e Ibrahime nëkhaj, kjo është mërë, do mënë, Ibrahime nëkhaj është hodja nga i cili ka mërë më anifja njëhën me drejtësia jo e logjikës, kuptimin por zili hadith me logjikë e filozofëve. Logjika e cila është on më anuse nga nga analogjia. Ibrahim al-Nakhai dawon shikon shahbiu. Shpash harqan but po thot al-Nakhaiu kështu, po thot al-Nakhaiu kështu. al-Nakhaiu Ibrahim al-Nakhai ka thënë lidhëtor sot, më vonë, kanë pas Kur'an dhe hadith po shpash har kan, kan konkludumë logjik. Gjëto cilën e ka urrë shahbiu. Ka thënë jo. Ka thonë jo, nuk, nuk japë gjevat me mendimet e mija Ndërsa ka qenë inteligentësa, omonë është logaritë nga inteligentët e botës Një ditë ditëve, për ditëve, është pyjtë për këtë Ibrahimin në këriur Ka thonë, jeti një bi lejlë, fejes e luni, va jufti bi në harë Ka thonë, që ka punë e Ibrahimin? Ka thonë, ki vjen natën mu mi mërë fetëfat dhe ditën jo ka thonë juve Kise aji ditë o, Natën vjen, vetë muve, mi mërë fetëfat, pasaj juve ditën jo ka thonë kise, në kohtë ka dosh me kalluçi, domthon kështu kështu i jaua ky ky xheva. Gjithashtu prej xherave të thilat e kanalit nga Imam Sha'biu ka thënë inna lesna bil fuqaha, wala kin sme'na al hadith fa rawaynahu, wala kin al fuqaha amen idha alim amil. Kur oshtui kanthan, domthon i kanthan o alim o fati, e kështu me radh, ata nuk janë dietar, nuk janë fati, ka thënë ne kemi dëgju hadith e te kemi transmetu. Alim fati O është taj cili ko ilm dhe punon me ta. O është taj cili ko ilm dhe, dhe punon me ta. Gjitha është të kohar për e gjërave të cilat i ka përmen uh, imam dhehebiju, ka thonë, lejteni lem e kun alim të min dhe l'ilm shejta. Ka thonë, oj miri une, mështë kisha dit të dikti ilmi të kurgjohë. Së përdezën e të kaluarën, ilmin e ka në logaritë barë. Ilmin e ka në logaritë barë. Po, ju do ta shohme nëse namuçan Allahu te bareke ve teala në orë të saprinjori, nëse kujtë është ngjollja e Sufian al-Thauri, quna e tij, në çomprë u lemohet të sa ja nduku prej familjarëve dijes i kanë porositë mos e shtoj hadithin e ta ta ranoj vetë. Çdo diçka dyshë buzëpunu me ta. Çdo diçka e din, duhet buzëpunu me ta edhe ka thonë i miri onë mos të kisha ditë pikë e elmit gurja. Sot Imam Dhahabiu në reagimin e kësaj fiale qëtë li enëhu hudjetun alë alim se me pas dhije është kundrë argument për alimit unë malet pështon avami sësa alimit në sajdi qëtë anëfë jenë bëgjë në një amelebi qëtë a i shkadi e ka oblikim me punume ta a i shkadi e ka oblikim me punume ta vajunet bihe ljahin dhe për i barëve shkadi ka alimit është me emësu gjahilin asara në është me emësu gjahilin dhe zër gjahilin së pranë me emësu që të da mor Ahmet El Farahili Njënë për ulemohet të mëjtë muslimanëve Gjuhtarët muslimanëve Ka thonë është zorëve mësul Gjahilin Sa këpëtën që di A dhe ka thonë Imam Shabiju Sigur mës të, më të, të kësha dit Ketë dije Pasaj ka thonë Imam Dhe Ebiju Nga se dija është objekt Për me ta Nëmonë prek Si qëriteti Pasaj njëri kur di Nëmonë Munët mu më prek Ka ona e E si e pacis Pasaj ka thonë Dhe munët më Mu krenua, hua ju mari Dhe mundu me polimizu Dhe Ivan Maliku qëka tha për e bua nifën Rahmehullah Kure pëtën qëka tha për e bua nifën Tha për shakë këtë shtyl Me dash dëbinë së so vjaltanë Kësh nga jo fuqia e E gjurës Thot ibn sh, sh, Shubrume O shpyt Shabiju për një mesele Karë njërë dhe ka thamë Këtë këtë mesele, ma shpiko Shkëllë dhe këto Tha Shabiju i ka përgjiget Nëmonë përzira, me humor u ka një njëri me Shabijën dhe një tjetër ka arë ka lipë vetë fal Shabiju ka tha s'kam gjëva s'kam gjëva personi që ka nga ka tha në hojë, a tha të kështu kështu i ka tha në Shabiju ti porren të ka në gjallë a thu shak i me tha në kërës des dhe thonë u ka në hojë janë në gjami apo kujakon ka arë njëri ka lipë vetë falë su ka përzit që Këti çetë do të hojë ashtu, por ju ka përgjigjëti Xhamati. Unë hojë ajo çështë, por kishte përgjigjë. Ju gadojtu që ajo ka thonë tukon gjallë për vem. Pukurdes, po, shikurt flogës, ngon ndërse del jashtë e ban të qetë. Po të hojë tha ashtu, hojë tha ashtu. Është plot njerëz vëllai, edhe nuk e le me me, me, me me pas kontakt me me hojë, nga sa i din se nuk është, domthonë harmoni me atçka, ai e ka, ka konkluduar. Andaj gadojën Shabiu, ana fil mahya, un tukon gjallë bufull për, për mua. Un pa thon. Kurdes, un Nizaneri kur të shjamun më të demantuot jot, jo stash ashtu. A mund kur dhejse, është shumë më shumë më e vërtetë. Pra ngjarë të moja që ka ndodhur zeh uh, imam Sha'biju, tash imam Sha'biju, ngjarë në 10 vjetin, mjafton që dietarët kanë thonë, nuk pyetet për këtë njerëj. Ka qenë, domthonë, ka jetuar në Kohën, domthonë, kë ka lind dikon vitin 16, 17 deri në 19 e kanë studiuar të dietarët në Kohën e Khilafetit të Umar Khattabe. Radiyallahu anhu dhe ka mbërrit kohën e Abdul Malik ibn Marwan, njëri prej halifëve të muslimanëve të Umayyideve. Abdul Malik ibn Marwan, një nga gjeneralët e tij, domthonjë ushtar, komandante ka pas Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, i njëri i cili ka kaq ka qenë prizëm çarrë, të cilët e kanë llogarit dietar të façë e Aziz e muslimanëve, façë e Aziz e muslimanëve. Ai i bëri dhe ka thirrë Hajjajin dhe ka thonë, "Shkolli të dietarët në Njeri." për cilin kur kam nevojë për fetva është më i mëçi dhe më afër sunetit dhe kur të kem punë dunëjasë më e ditë. Shkoj xheimon i njëri, xhoj, i cili e di edhe dunëna dhe axhiret. Ka thonë ka Hajajit, më një herë ka më ta xhe. Hajjaj, ose Hajjaj Lezer, m'sala mu sun dunëjar me fur Allah. Allahu më fal për Hajjaj, më tashon është njëri shumë i çuditsh, është njëri i cili ka bashkuar me inteligjencës, edhe disa doktor kanë qenë gjim, gjen, gjeni kanë qenë. Se njëri u jo gon shumë i atashëm në në Në kuptimin e gjërëve Në njëri edhe hoqë Edhe cjenje e dunjarin Edhe ka shkue në kufeja Ka pru kam Amir Ibn Sharaqiv Shabiju Ka dëmahe këtë njeri E ki edhe për dunjar Edhe për akhira Një dit për e ditve Dëshirën mi adërgu një porosi Abul Meli kimin mëruani Kretari të rëmakve Kretari të rëmakve I kam po zisa mërveshe Kërë pasër janë këtë safit Dhe pasër kanë ndodhe dhe Edhe luftra Dhe Delegat Ka qenë ndërkomtarisht atëherë njohur Delegati me të ranu sa me të ranu Zguzomi pokurgjoh Ndhe ka orë një ditë pritetin një delegat Nga orën e pabesimtarve të pingamberi Sallallahu aleyhi sallam Dhe ka shprejt diçka Të t'lik për musliman të pingamberi Sallallahu aleyhi sallam Pingamberi aleyhi sallam ka tham On mos mu kanë puna Që delegatet Këj postjeri, ndërmjeci Nuk ban mu prejkë Kishë më pas më avet tjetër të shumunë smar me folësu. Mirpo i ka respektu pem sam, at rregullën e përgjithëse çë të zën janë marrë vesh njerëz. Atë e ka thujë Amirish Sha'bi. Me apo me atëni porosin. Dhe ka shkuajë ka thue kryetari i romakëve porosin <coughs> Abdul Malik ibn Marwan. Këto këto këto. Doa porosia nuk i ka polçit. Sa Abdul Malik ibn Marwan i dha çer, ka pasu shtet shumë të madh, ka pas bazën Damast. Ishan. Ka pasu shtet madh dhe realisht ai ka i ka vendos kushte. Atëherë, këj kretari i romakve, nërvozohet, një po, zguzon me, me prejk delegatër, zguzon me prejk në tërmjetësi. Atër i thotë mërë këtë lejtër, dhe qoja Abdull Melik në Mëruani, përgjigjën e ki këtu. Pra enda përgjigjës, ja ka shkut një fjallë. Kërka arë, që a bjo ka dan, ka dan Abdull Melik në Mëruani, ja përcela fjallën të anë, ja që këtë lejtër, dhe ka dalë. Kërka darë jas A e di që a kanë lejtër A e di që a më ka shujt lejtër Krijetar i romakve Ka thonë joj Unë e që shukëm për cilë ta unë nuk ju më, më shirë A i ta që jabën me një të menit Imi mërëvanit, më ki ka në të rësua Që të të shumë i se ka thonë kur nuk ju më ngritë për diqka Se këm lëviz vendin Për diqka shka s'ka të baje me muë Kënë i pove zë njëzit Qa ti më, më më më më më më më më më Kjo është jelë dhe nuk o hajgare Ka thënë nuk e kun këshirë që <clears throat> ka Ka thënë Po shkru në këtu Në lejtën nga prisi i Romakve Ka thënë kështu E te aqjebuli ehli dijenetik Kejfelem jes te hrifu alejhim rasulek <clears throat> E ka shkrujt Romak roma, Gjithashtu i ka përshkrujt i mam dhejbi u Romak Si njëzit meqëm Njëzit meqëm Ma dhe, dhe Amr ibn Asin Hadin sa i muslim Gjabe Shulze Roma ka Shuhmas. Roma ia Shuhmas më thënë ka përshkruajti një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kuron çka ka, ka shudit aty, ka thonë kështu: "Tuditë me i thartë faced juve, Rabb." Se si nuk e kanë bë hu halife çiftin ta po e kanë bë çka ta ka çukma ka çuleti. Atëra ky ka thonë, "Shiko çfarë javobi." Ka dhan Xhabiu, ka thonë ja e mirë menin. Ti e në hura e në u e në mjerak Ka thonë o pris i besimtarve A i më kapo mu, së kapo ti Me të paspo ti Vëzër ka, ka mujtë më shku kryja Dhe e ka kuptua Dhe e ka kuptua dhe me lik një më ronë Ka thonë e së kapo tyje Me të paspo të kish pëlqyje Pasaj ka thonë Ja Sha'bi A o Sha'bi A e di që ka dash me ba me këta Ka thonë një nuk e di o pris i besimtarve Ka thonë Ka dash me më nëzit konflikt me tyje Në mbi, me, me, me mbind që ti po dhe me më morë pushtet e në më, më të vra tije ka thonë këtë i diju në këtë punë ka thonë por nuk të dja realizoja ta ka thonë hasedeni alejk më ka morë zili pse kam kështetarë qitin ta pa, më ka morë zili pris i romagve pse krietari musliman me pas njerit meqëm njëse kure ka dëgjuaj pris i romagve shpar njeri ka qua dëmëri këmërvani a e ka përë nëse këta e ka të delekat postier. Von ata janë shumë buçish, ka sa gjerë, njërin e fortë, pastaj e ka çurë romakëve dhe e ka marrë asht pronarin romakëve se e ka kuptuar orosien, ka thon "Lillahi ebu". Kjo ka qejë shpreha arabë edhe nat natko, von sa i mirë ç'është, mashalllah, sa i bukur apo sa i mirë apo sa i fushitë ç'është, ka thën "Nuk kam dëshiruar pas kta". E ka pranuar pri si romakëve se e ku nxit tavroja. Ti sot amarin gat nga do vit me lein Allahut te bareke وتعالى. Gjithashtu pre fitna që i ka ndodhur Abdulmelik ë shabiyut ose fitna që i ka ndodhur me Hajjaxhin. Ro i ka dal pun me Hajjaxhin e Yusuf al-Thaqafi kat ghashim zumchar Tiran te te cilin e kan përjetuar ne kohën e Abdulmelik ibn Marwan. Sot ë shabiyu kul ard Hajjazin e Irak, nga se Hajjazin e kanë lanë Irak. Abdur Melit Ibn Mërvani, guvernator Këtë kërër, haqjajji në Irak Në takoj muë Dhe më tha, tiki më kanë Do më tonë, aji cili krimë shumicet e punële Në tiki ka zonë, na i Ekzekutojnë akët pun. e punë Së atarë u lazili kanë pasë qështën të ndara Hoxha folë, alimi folë Ata fuqia e, e realizon ata Këtë dhe më la, do më tonë Si siloj si, si kujdesari për Banorët e Irakut dhe kanë Bajshdu me pasë pozit dhe nam Në mesin e njerë ndodhe fitnja e Abdurrahman ibn el-Esh'ath. Abdurrahman ibn el-Esh'ath, nëse këtu normal djetarë kërë i kazojnë gjare, ato supozojnë se ti e dikën gjare, pasajnë e të me livë. Abdurrahman ibn el-Esh'ath është një njëri i cili ka shenë prej ledzuzëve të Kur'anit, ulemave, është, do mënë, revoltu shumë nga fitnët e haqqadë. Dhe ka nënë, kjo tirani nuk durohet. Një dhe dhe dhe e ka shlu si fjall Qka thoni mu mbledhë kundër këtina? Apo qka me ndoni për haqqajit? Dhe nëma njerëzit, zakon shumë s'kanë folë, por kure kanë po hapsirën, kanë folë. Dhejër i sa i ka mbledhë Abdurrahman ibn al-Esh'af, mbi një qënë minjarës, kundër haqqajit, mbi një qënë minjarës. Andë djetarë, që ka përmesje imam dhe e biu, nuk ka pas fit në matë madhe për haqqajit, që o konë të rënua, pos që ka dashtë Allah u gjell nuk ka pas fitnë më të madhe për haqaji që konë duke unë poshtë si fitnja apo si rezistenca ibn Esh'afi Abdurrahman ibn Esh'af thëtë shabiju ardhën dhe po konsultojnë mua këmi më lejtë kështu njerës thëtë shabiju kure fash i ka shumë ha u pashkan gjita me gjithë se i ka pas pun mirë me haqaji i ka pas pun mirë me haqaji këta më bërnë e menë se kur takohë pasaj kjo vlejtë thothën bindën me dal kundër Haxhajit. Po hajde ti si oj, me dal kundër Tiran. Kur pau sho, thotë gati kanë të fituam, mirë po Haxhaji vlezon, domun ja ata sho. Një luftë, një strategji, mbajtën, po në, në, në prit fjalëve që i ka pas atë përpara vlezër, ato xhamit, ato pallatet, ato vendet ku kanë ato i kanë pas, ato vende ku, ku rrën, për shembull ka pas 4-5 dyrë ka der peshur me dal knej me dal a ksu ju ka dash për fjalëve kur ka ardë një ratë dhe ka maut hutbën ka thonë dhe se unë një ani i di tham me dal për kësaj derë dhe ai del del ai as vaton urdhën del apo jo nga dera se unë i thash po dalë jo dera tjetër më shikon mi don diku dil çik me ai del çani ai del ka thonë si dalë për teatris del gjithë sa trupit anë gjithë sa trupit the ksu e ka po më kur dikush s'e ka nguh o kon o kon problem A ndaj thot uh, u bindam me dal kundërti gati këm te vitu mirë po nga poshti Xhaxhi. Pastaj ka marr listë. Çdo kush çka ka marr pjesë. Kush do të thotë, njëri tisht, avam, ë uh, hoj, hafiz ka marr pjesë në shtrinë Abdulrahman ibnul Ashazit nuk ka me vet çfarë arsye drejtën ekzekutiv. Drejtën ekzekutiv. Dhe ka ekzekutuar thot Imam dhe e biu me 1000 njerëz. Vesh në se kanë dhonë, ka mërë pjesë Të ibnit është athi, a njëri Andoj, thot im, e, imam dhe ebi ju Fe kane fitënë të në athime Opo fitënë e madhe, ka vrahë shumë Përvecë atyri që kanë për, Dhe mund kanë ikë Prej tërë, thot që athi ju dhe une Jam ikë Dikun 7 mujë kumë që ndru në shpi padarë Karantin 7 mujë ditë, së kumë dalë eqë Së kona i garën Dhe njështë përshmi më sotë shku një status Shesin, gjëratësat, janë të fryra Apo, miloha është problem Këndodhe ndodhija Darë e kalzohën bura Thotë, shtatë mujdit Kum nejtim shefën Derisa, muslim ibn Kutejbe Nisi një luft në Kurasan Kurasanja pjesët Kanë qenë në atë kohë pjesë tirani Përsiës, pjesët se lidhën me Me e, tiranit edhe Të apëganisonit disa për pjesëve Thotë dhe endroj urdhin haqjaji Dhe thaë Kushtë do që shkonë në luftë, rukët Allah, me muslimin në kutejbe, një prej ushtarëve të ti, në Khurasan, me luftu me pavesim dardë, atëherë, ja fali fitën në që më ka bëmë e ibn al-eshafë. Tho që abiu këta e shfridzova. Monë, shkojnë luftë me ibn al-eshafë, që të pështojnë prej, prej vrasës të ka morë pjeste ibn al-eshafë dhe ndodhi lufta shkum Khurasan qytet pas qyteti u tirohej Khurasan do zagon shumë prej prej vendeve shumica prej 10 dijetare janë tasaj pjesë muslimi Ebudaudi don 10 dijetar tvoj jam prej asaj pjesë thonë ndodhi çka ndodhi tonit e drejtëve ard edhe komandanti suprem musliman i nukuteve po më thot duhet më ja shkruj dilet e Haxhajit më ka thue ku kemi mri çka kemi mri ekshëmërat mir po komandata kur kan shkumbyrë ta ndërmet veti I kanë rritë fjallë Mi abo qëjfi, pak kërëtari që freme dhe Monë, sikur që vlasin sot A bo, kemi shruke gjade, kemi balën me Kemi nuk dilule, ekstër me ratë Ata rrëvezër nuk a kanë, qytet ka qirua Qytet Thot dhe zdike me shkruj Në monë, zdi, jo zdike me shkrujt, po Mi abo qëjfi në shumë Dhe thot u jafrova une Tha shë ata shkruj Shabijo dhe zërë gjigantit u njës Ata shkrujune Tha më tha ku shi jeti Thot i muslimin nuk kutejbe e dita se dhe të mshetje E ka dit fitën e, e ka lukë Mi, por muslimin nuk kënë haqjajit Nuk kënë njëri mi, ka lukë Kënë rrugë të Allahu të barë e kjeve të jale Thot të tamë më shru, ma, i a shrujti Kënë i ka shku letra haqjajit Prej muslimin nuk kutejbe Kënë se komandant i ti pjebë raport Ka thonë, kështu nuk di me shrujtaj Ta mamë, lajmë ne ka morë, për kështu ka thonë Ka thonë Ibnu Kutejbes Në mesin ta në ki shabion Sjallë ma shabion të lidh Muslim ju Kutejbe Shafket njëri dhëtë qush me lidh këta Njëri musliman hoj Alemu gëzë Paramdo bjetar imam, imam Bukharihu Adi dhe piktik ka morë Adi dhe piktik ka morë Ese ka jetu me pas shën sahabë Për ingamberi sallallahu Aleyhu sallem Atër e thot Dha urdhër Ibnu Kutejbe Qone shabion Dërte hajjajin Irak Ka thonë dhe më se lidh një posë para se me i të dera Që ka që ka mundësia i ti U ndërone, që në ndërun Me i kram, deri sa të mënini Para se me mënini lidh një a dur Dhe i kanë thonë e bërnë allad Dutë me të lidh i dur Dhe kur ka i mrejna Thotinat e agjaji Dhe më tha Ja shabiju La mërhabem O shabiju, s'ka mërhabo për ti Mërhabo o konë mirë se vjet Dhe ka thonë, s'ka mërhabo për ti Atere, ka, thon, ka, thon, ka njës, ajaji, mi fol, Ka thonë, a nuk të kumë dëru, a nuk të shmova, a nuk të banat kujtës të ardë një rakë, a nuk të dash të dash prepozitave Ka thonë, pëse dole me Ibn Esh Atim, thotë, ramë më fitënë, ramë më fitënë, njerë nuk ka forë Qa, adjaji u konë vëzër, nuk më më më më më, ata nëse kanë ditë që kipën nërgozohet u krysh, shkoj e njerë Shkoj njerë, a ndoj disa prej, prej ushtarë dhe kanë kështu, ka thonë, mos shko, se të vratë I ka don të të kellem, fol, mos më fol. Ka thon, për ai kohë që kemi dalë me Abdulrahman ibn al-Ash Azim, so me xhumit. Ka dawnse pitutës. Ai ka ka dashme zbut pa, mohabet. Ka dawn pitutës. Ka dawn dhe nuk e dish me çka kemë bë, me ty. Ka thon kështu. Lamlakun ba uh, balara mutain, sikimi ti njerëzit të mirë, të ngushëm e as fasika ha fort. Don, ka dashme për vetë. O s'kam të mirë me të ngu, e as prish të më fitu. Don, kur i ka thonë më të fasik, tamam e prano si fasik, ka don kërkoi të uba dhe më fal. Gjokin ka thonë del dhe fal. A më dietar kanë thonë, jemi çudit me ajo që, që i thjesha ka thonë. Mu e ka, u ka pëlqish mohabet. Jemi çudit me ajo që i thjesha ka thonë se çka ka volë kujta. Dhe ne vi kemë vërmend të Saidin e Jubejl do të thonë. Dhe se Said i Gjumeri këtaj këndër Haggjajin në fitnë e, im në esh'atit Kër ka arqë E kemi përmejnë në venjarin I ka thonë këtheja kryinë, kështu këtheja kryinë, ashtu këkam folë Kër i ka thonë që i ke emni I ka thonë Said, Said i më tonë i lungëtë Haggjajin ka thonë shakijet i mjerë Ka thonë të smakellon e imë, në naim, më gëllonë Nuk i ka fa njëzërës, janë konë njëzërës Që ditë që që ka dashni ja fal, ka thon shkruaje që ke bë kufr. Ti si dush me ta fal. Shkruaje, unë filafilani kam dalë në fitne me Abdulrahman ibn al-Ashadi, ranoi që ku bë kufr dhe e ka falë gjakun. Ka qenë zullumtar i madh. Allah ja e hakën që she meritua. ka merituar. Pra, fjala më vjen se kë ka qenë prin gjarëve të mëdhojtë se ai ka ndodhur, andaj dietar kan thon fitne tu, Shabi, fitnia që ai uh, ka ndodhur, Imam Shabi, rahimahullah. Pra, jola vë çka ndal nga Shabiu, ka qenë se ka vendos liç se si merr dia ka vendos liç se si merr dia ka thon shahbi in ma kana yetlubu hadha alima man istamaa fihi khiswatana ket ayl quran da hadith e kan kerku dy njer ne njer i cili ka dy çitsi ka thon al aqlu wan nusuk menjurin kuptuse me kuptume perceptu dhe adhurimi nuk oni devocion Fe in kene akilën, ka thome se njeri është i meqën Po nuk është i badet gji Që ban i badet dhe adhuron Allahun të bare kjo e tala Aj do të mërim me një pikë që do të thot Kjo pun Nuk arrijet pos Aj cili Ka adhurin E le Njeri është i meqën Kur ta shafë se haditin për shimë në lezër Për para nuk kan, kanë nësus i sot Haditin në lezër me majt men Haditin që të mba ta Qemun Mos falni dëshmë, mos jazheveta para para se më mnitë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. I jeta të, të tërë, historitë të tërë, të shkrimet të tërë. Sigur kjo orvatio është e një. Më di, por sicilin për të ku kam ka ka dalë me kanë të takuaj këso më nat, pasaj të hadithit. Është është siklet mal. Ado, i mall. Ja Ato Abdullah ibn Mubarak dhan ya'ishu al-jahabil, por hadithi thon veç njerëzit lloj. Ka dhënë se njëri oj imaç, po skuadrim, çu them mrike te el. Ka dhënë se është allurus, po nuk oj imaç. Ka thonë, ka me thonë Kjilë dojka nuk kuptu shumë Andaj e le Ka thonë, mirë po, une potutna Se kemi armi një zaman Që po e kërkon këtë ilm Njani që si ka asë njani Aje ka pa që mu ka një meqë Mës për pasë adurim, shtire më rinë më Mës për pasë men, shtire më rinë Ka thonë, potutna që kemi armi një ko Që asë men s'ka Logi, gjeni nuk është Dhe asë adurim s'ka e kërkon ilmi Dhe dhe të kjo Allah, kjo Allah As të nuk ja kap me trun As të nuk i kap sejnëm As ka adhurin Më ndodhë me, me mësumë se fejnë Allah Të bareke vëtëja Gjithashtu Ka arë prejma më shabijut ka than Pasha Allahum Sikur dja që loja në 99 mesele Dhe të gaboja njëher Njerëzit kishin me than Ka gabu njëher nuk, nuk e përmejnë 99 Po thojnë Ka gabu njëher Kjo është zakon i njerëzit Shemë nëse flet me njerëzit o të ajdi ku ka gabua. Andaj, shumë bre djetarëve kanë thonë, nëse nuk mi pranëm, ato punë të mira, musë më hajde me më, më qërtuë. Në bëti sa një vetë më pri, edhe nga për komente, o i ishe një qënë dobi, kur roke dikon, që ka thani e buurera, një një për juve, e shë mizën, apo gjënë e vogën, në syrin e vëllavit vetë, ka thonë dhe haron trungën të shpia. Ka gabimin e mamë me veti, ka th tut pakë gabuar. Dhe kjo është tabiat e njerëzve. Është Xhabiu, ka qenë drejtori së Dikaniut, i kanë njoftë njerëz. Gjithashtu ka ardhur Gjitha prej e, Imam Xhabijut, ka ardhur njëri dhe i ka thënë, çka do të përfilan meselen? Ka thonë, ka thonë Aliun, ka thonë Uthmani, dhe ka përmendë savoj sahom. Ka thonë, ti çka thua? Ka thonë në çafa? Un po t'am, ka thonë Aliun, ka thonë Uthmani. Ti po më thu? Çaqemoj, oj, kam madhur shumë sa hapot te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Un po të kallzoi Aliu ka thonë çështën kët mesë. A duhet ti vet po? Ma sa Aliu të kush kush po duhet ti? Andaj e ka e ka premtesën dhe nuk ka ka fol nga fjalë, nga fjalë e tij. Vëzhgo koha dhe, dhe shumë premtesën nuk të dha gjasë me se dëshiron mund dal me disa prej prej mësimeve. Gjithashtu të të përmend disa prej gjëra si ta kam qenë nga humori i ti, tij, nga zvarritet, arktuese normal, brenda haqit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi përmendse ka bohe goda os vvet mir po mirpon, nuk Adhe, është, oraj, ras, kërgar, këruri, ka fol pos hak amjiste te dhe kan dheju sahabe duke ka du kshu xhera te shara ka the kania se ti gazon ti xhera shara so, bjan jo pse se nese ka the se ti gazon ka the po mir po un nuk dal pi hak ataj es e nje or aj rasti kur gani grui ka thane ja se valla lut Allahun me vështije ne plak lut Allahun me mba banore xhenetit ka than plakat nuk hin po jaso nuk porre plakat nuk hin mir po ndezimin e pare si kur ka thane Plakat nuk hië A ka nispe, ka dhe ka njështë me ka dhe është të rejshë Ka të në thyrënë Ka të në Allah u të banë tre Edhe së ti në gjënët Pe një mësëm nuk porajnë Plakat nuk hië A më të tjë atjes shkimu kam plak Andaj pe një mësëm Ka të regu kësi gjëra vë mirë Po nuk e nuk ka dal nga via e të vërtenjë Shaabiu është i një orë shumë Ka shuji li, libra njërzit on Në humore të e Shaabiu Pre gjërave të të Dhe i kanë thirrë biuën e shaqbiu, ka thon kjo. Atë, s'po mundesh me dallu burrin me luën. Çeli biuën e shaqbiu kanë thon kjo. Bak, çu jvetë të shaqbiu, burri. Njeri e kanë takuar kon me shoktë vet, e kanë takuar një njeri dhe i kanë thënë çka punon, çfarë zhanati, i ka thënë rrobat çeps. Ka donë kemi në en, en, kaluam edhe zonë sikur keni pak këto tallat çka bën. Ë, nga nga lloçi, en, për baltë. Dorthumb. Loj fashara to grisë. Apo bëjën, thijën thi, e shumëra Dhe kanë ato qarat e tyre Dhe i ka thënë shabonën, ka thënë roba qeps Ka thënë amunësh me nga i qep e kemi një end grif Qarën Ka thënë dreçma një penjë për i loqit Ta në dreçit Dhe thotë imam dhe e biju Ka njës me ke i shabiju, qysh ma këthaj, qysh ditë me më këthaj Dhe i risa u shtri për toke duke, duke qysh Gjithashtu ka arë për imam shabiju ka, E ka pyrin njeri ka thën çi smot ka thon kurrimën do në njëri trand. Si tnejme do në njëri trand, i smot shpirtin. Imam Shejkhu Sulaimani ka thon me nejt me njerëzit trand, ja kapin ethen e shpirtit. Ne ish shpirtin më me, me pas ethen. Pas çdo ditëve, i njëjti njeriu e ka pa me dy njerëzi, të cilët i ka logarit për trand. Ka thon oj imam, çuçi me shpirtin. Ka thon tu don, të dëon shpirtin. Në dy veta ngat, atu ndal shpirti prej Preveni. Njani ka ardi, ka thonë imam shabih, ka thonë imam Që ka hem një gryja i blisit? Ka thonë këtë darsën që jam kam Këtë darsën, nuk, nuk jam kam Ka ardi njeri dhe i ka thonë O imam, këmë dë gjusë është sunet Këtë mirë shabdes me e lagë mjekër është një orë i thonë të khlil Mi shti gjishtat dhe me Me, dhe mon, me përly me ujë Pak me lagë mjekër Ka thonë si tabaj, ka thonë e lagë dorën dhe E lagë mjekërën Ka dhanës së slagut ka tanëta natën në, në ujë dhe sigurt e ki. Kjo gazhetvon prej prej prej djevavëta Imam Shabiut rahimahu rahimuhullah. Prej jeron sad nien de shabiu vezro kons nuk ka dawn borgjixe me qias. Analogi. Kur ka dashni bind, mo qias fua prej argumente sharia tiks ka punoi Sheikh Husan De mi, Mia, mir po njerzit janë zheru kët pikë bazën. Ka dashni vetë vetën më u shpjegou njerëz se qias është rrezikshëm, më bo qias analogy që kështu e bën kjasmë tjetrën në mesherë e bën tjetrën edhe dal dal me dal me cevam kadoj njeri bidit më amsu qiazi sai rrezikshëm sa do të më vose elmë me poqias ka thon i kapit tale ka thon la kutir al ahnaf ahnaf ibn muqais në rima beslamu sallallahu do të shatu të flasë për këtë njeri iri madhi musliman ka thon shka kuni me evrani njeri ahnaf ibn muqais dhe me evra në teatr dy kosh Një fmi A ndryshon një shëriat Tatimi Ndëshkimi Ka thonë një Ka thonë mirë Po, a nuk është që ahnefi o halim Medietare, Zahit A zhutë këti Emonë Se një njeri e vjerë E vratë filan Ahnefi o kënë hoqima Dhe nëse e vratë një njeri këta Dhe një, vrat, një, këta, një tjetër e vratë një fmi Kur dalim para gjikaci A duhet Ketë shka e kavra ahnefi Mi bodi shka ma shumë se sa këti Jo, shëriat jo Që so, Pastaj çukiu ona alimojon mesënatjetat. Allahu xhenjeladı. Ka than mir, pse nuk ndrishoj? Ka than se si jam nefs. Ka than felajse qiyasu dish. A të qiyosa sot ujon. Se me qiyasa ditë e vjer. Po pajojm kështu. Njoni më thon, me vraho hocën, edhe me vranë njëri tjetri. Me qiyasi ve, ai s'ka vrar hocën më vonë shumë dan. Me më mendoshu më shumë. O mosherat thotë jo jo, me katëra nefsë. El nefsu bin nefs. Nafsi me nefs. Pastaj vleda të dhjojo, nefse, nefse nefse, nefse, nefse. Pas tjera Ya Allahu te baraka ve taala. Andaj ka thon lej se qiasu beshi. Nuk e ka për çëllim me muhqiasu çka thon ibn Qayyim, el josy e por e ka për çëllim që qiasi është gjë e rrezikshme. Fatimullah dhe e biu, ka ndrujet në vitin 104 të Hijrit. Ka ndrujet dikon 2 104 apo 105 të Hijrit rahimah rahimullah. Kjo vdesura shkurtimisht nga nga jeta e Imam Imam Shabi. Për këtë msimë, vetë ato kanë dhënë shumë msimë, kanë shkurt libra për për këtë Imam të madh të musliman e Amir Ibn Sharahil e Sha'abi primësime që kemi mundësi me inëzirë të ndërru al-Vezër e para është vlejra e hafizave dhe hifzit është shumë në nënsi dhe shumë i të shumë i të musliman vëzër shumë pak këll nëzitje me mësu hifz Andaj djetarë kër e kanë rëndit Sha'bion ka thonë minër Huffadh Huffadh, në matonë ka përshme, hafizit Qur'an, ja ja hafizit, hadithit, i transmitimit sahave, transmitimit ulemave, kë prëj jollove të sadutit ku ka sot si si si në qytet vetë është hefsi normal diku ti ka kaluar si thon si themi neve treni mirëpo sa të ket mundësi mirpo ajo që ai ka ikë duhet të zanson te vladi atë nuk duhet me me me praktikuar atë, atë zahatin e përmbyst prapë s'kam sunës sonas te s'kam bënës boshës ti jo vëza për idiotizë ose njerzit on e shpreh këtu me, me kushtimisht nuk duhet këtu me, me jetuar ajo që ai ka ikë ja ja te vladi Ajo çka ka i thie i thunë gjali tri. Ajo çka i thie i thunë në 197 aj mund si me mësuar. Andaj Çahbiu e z për çka një herë, hips. Kur kur nuk ka nuk i si ka thonë dikujt thumë edhe një herë. Atë sho dijon njerëz vetë nuk mësuaj ne. Nuk u pse do të më marr mendas çu shto. I bëm më shumë sut, nuk duket kaje, nuk duket. Po ti kjo ndosh bashë do të xallon, po nuk duket një ajet ashtu çu shto. Për tup apo vetë? Ka ajed as ka ajed Nuk ka këtu un, Para me ndo me Mena pas pa neve këta njerës Që nasë që shpojnë nuk për fej Mdukët se di E kumë një hadith Po mdukët sa nështë Fjallë Asan Basriot muka përsi Andë dhe dhe dhe dhe Hifzi Feja Allahu të bare kjo tala Ka orë hifz Feja Allahu të bare kjo tala Ka orë hifz Për nga me dhe samë kur nuk hadith, san, ka shkujt Për nga me dhe samë kur nuk ka shkujt Me dhe dhe katon hadith Pë Kish pas një grimë cë mundësije Që na me punu me astronomi Në nuk ish milan këtë fitnë me Më u bavë Por s'ka se për nësëm citatë ka fanë Në jena unë med Që sh nuk shkrujnë me nuk ledzojnë Nuk shkrujnë Në kuptimin e, Nuk e morim ilmin me Me shkrujnë me Ka thonë mujë është kështon Kështonë kështonë Ka po me gishtar Edhe pasaj ka thonë Kërta shif një hanë në në gjërani në kurtash e mi ndalën, nuk kur dalë më i tjetër. Atëherë, u me zë, të Muhamedit (s.a.w.) e ka thiltësi, dhe moshemuti sot e gjin te te krishterë. Çish e kanë feja, çë kanë feja? Lezoj. Në sallomet e Muhamedit (s.a.w.) fargj më të mëmë, më të vogla, me pajtimin e kërej ulemave që s'ka mundsi me jetë dikën që ka kundërshtuar këta se fargj nuk lejohet të lexojë me Kur'an në dorë. Safila meseljet. Fargj nuk lejohet. Pse? Gja somë Muhamedit (s.a.w.) me ka simbol e ivez alli me kurova apo zvan me me bos Kur'anin dor andaj ti kushtoj mundsi hifzit sa ti kish mundsi ne ajet dy ajet ne sure bisure me po nuk duhet me larg hifzin qe se umeti muhamedi sallallahu alaihi dhe selle nift me me kët me kët simbol per msimave te sot inserim vazet nga imam chaabiu es uh, sa ilmi koruk la po nuk kemo rrugun ilmi nuk merrta ilmi mundos me mri di kotja por ta ilmi nuk kemri Ano i qëka, u, uh, tha i me më shahbiu Tha ilmi i duën di gjara Aqëll Me ka Dhe A dhuriv Kemi intelektual filozof Sëtosë në mësojnë feja Dhe kemi i badet gjij Po së kanë uh, fuqit Të më morisë fuqishma Po uh, ndërlikimet e shumë Ta nuk kanë mundësi me imbojnë me në kështu më rad Kito së kanë mundësi me imbojnë fejnë Ese për shemë më bëzër, me mësur ti një ajet E duush me gjithë në gjajshmi Njajshmi, e hadithin në gjaishin E kush pe god kjo, akum ndesh, ekstumar, shimur, mesele, hadith, shimur, thon, e akumun që i marë në desh E kshë mëra, për që i mu Ni meselë, sa për me edhith Sa është të nevojsh me këllë, për që i mu për jëmësram ka tham Eftar el hajgjim Ajqësidi el mahgjum Shemë për jëmësram ka tham E ka prish Ramazanin, ajqë ka ban higjame E ka prish Ramazan, ajqë ka ban higjame Hadithit e të ka tham Saabja e kum pa për jëmësram A gjërushim të Shtoja ato me, me selën e kushtin i rregullon, atësh falënde rrot. Tash do gja, prishet me gjoma, s'prishet me gjoma. Me selën e kohës. Ulemo, po i duhet mi bashku. Po po mi bashku duhu shumë ndrëlikime me i pa. Përshim ka thënë drejtori shëndetësor me kru. Pse ka ndal me kru? Ka thënë se patjetër edhe këtë ditë me punuar edhe me këtë ditë. Çka me kru? Me kru, nëse s'ke nevoj s'ka zë mevojë. Amba se banu Gavriç, aje ne. Këvetë në simëse nuk kemi të vol tani për i gjallë. Prandaj i elimi kodyru. Dhe disa pe fjallë këtë shabiju Nuk i bërmendu të gjitha Kërë kanë veti më shabiju, që ke mëni këtë ilm Ka thonë bitër këtë i ghtimem Ka thonë Kërë kanë pi që ke mëni këtë ilm Ka thonë duke mosu mërzit Duke mosu gajlos Këni pavlëzër dikush do me mëni këtë më më më ilm Do me më më mësu Kruanin Dhe e banë gajlën e Filanit, Allanit Dërtin e ati, dërtin e këti Facebookin, atë mesele, këtë mesele Imam Shafiei u ka thon, rahimehullah, më mban diku shkoblei do kep, e havoj në meselë. Që do, ne angazhim ne angazhim s'ka mundsi. Andaj kërda të pretendim, hajde ti, por dit më ndaj me Hoxhën, të s'ka mundsi. Ngaqë Hoxha ja pa ik gazombra alla mesali, andaj duhet më vaja dallimi me smuabeti të ligjëratës. Ne mundo këtu tan ditën, ndezën me gazun azihat. Kështu do të më vao kështu, ama el më ka dallëvëzë. Më më ka gazue ç'i shkrua, ç'i she kan lanul e mot, kjo do pun. A do imam shabijo që ka tha Elmire kumë mëritu musumërzit për punë të njerëzve Qabon njerëzit nuk nga i dresuhe Tjetra Dhe bi sabëri ke sabëri të hamam Dhe me sabërin si sabëri plumbit Pisa të rashmetime Ke sabëri të himam Si sabëri gëmari Dhe ka thanë Sikur mëngjesi i zëgjve Dalin mëngjes bon, Duhet një grumbull me emlejt Të mjeteve Pas taj më ja thanë Me soksetjen e lau të bareke وتعالى. Si mi drejëzoj, çu shumë rëndsi. Ngjarja e Abdullah ibn Omerit me Sha'biun. Sha'biu ka dhënë ders Abdullah ibn Omerit, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka jetu pesë më të madhët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Omeri u koni vogël kur ka kur ka pranuar Islamin me babën e tij Omer Khattabin. Këtuko gjat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ze kamria Sha'biun tu kallzu ders, dhe nuk ka thon, e uni jam sahabë, un nuk ka dhënë ders. A kishë mu qështu me, me merague Kusht me këshirë me vlejra Pa diskutimë së është ajma i mirë Radiallahu anhu ve ardha E është sa abe i pengamberi Mirë po më mi gjithë tha Nuk tha pikësin dhe fjallëve Ma dje tha Që të shabikazon ti, unë ku mërë pjesë Lufta bedrit Lufta hudit, hendeku Unë e ku mërë pjesë, unë jam konqë aty Ka thonë ama tipi ma mërë Ma minë sa unë që ju mërë aty Dhe ndohu le zëmë Do pochim timë mor pjesë me me një vend. Ë dikush tjetër me jakadzu, qatë e kon, me njëri, njëri, më ia ka dhënë, çfarë ngjarë ku ti e ke? M'ia ka dhënë njëri, ai e ka dhënë më mirë se ti ç'e ke. Do të, të kapar se edhe ç'i ka ndot, ti ke harruar. Andaj më kam shabiu mëse li ka pas, ka on njeri i cili ka ditë me Ghazi, detaret e luftave të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selemu. Andaj do të më simi i cili është modestia. Sahabia nuk kavon uni jam, sahabja, unë jam unë të sahabë, uni jam uni çton desh, uni jam mustash. Kto Allah, uni jamuzu bin vitra në Allah të shtomara unë shmojë dometun 20 vjet dhe zero zero dal me me fryt të Allahut te bareke o taala analiza temi serioz just in face thën Allahu jil wala kalon me sevetë e mersebeipin e mer çrblim nuk e mersebeipin nuk e mer çrblim dhe nuk ka polemik mes e sahabeve se kur ka dikush ilm më shumë mi dhanë vpasin e koka cin me dhëni e Omar Khatabi dhe i ka ndog kur e ka marr Allah ibn Abbasin ngonsuk U gjithësoj i kam thënë, fmi, hey, fmi keshi, do të sigurt më mor, sot ku njerëzit konsultohen vës në vendime shtetërore, ai ka marrë vullhet me Abasi, pastaj ka provuën jashtë onajt, bama taksifilan atje. Kan filluën njerëzit jo kështu ja, s'u ka von sa ç'është. Qysho, fol atje. Kur ka thënë vullhet me Abasi, ka thënë, a e morët vesh pse binon nuk e kanë bos këtë kët problem ata ata njerëz. E katërdë ta vdeser. Ose rrezik shmorieja e ndrëshim të fedfave, dhe të ftofa dhe fjalën e tulemave prandaj do të thëjë kanë ndotë çabiu të kanë gjalë e kanë njëri i ka thënë kallzo ma çket dëvojë skufo çabiu shikalo dëvojë kjo qonga atë ka thon kështu kështu e ka mendimin hoçë ka thon ti po rënë të kanë gjalë kujdes edhe sa janë kënd preciz me dëp po r përpë çka ka thon u jevo do të ndukot ta hoçë Kë, kjo këtej do të pin jamin apo gromo vetë Sa e ka un trunfo drafina vet, ai s'do më topi fotografisve. Po çu ështëu fava, s'ka pun çu. Po ti duhesh me von, çka ka von aj. A do më dikën për ne, për shembull, diatorun e kanë kallë zon histori vëllezër. Çka përmendin Ibn Qethiri. Ibn Qethiri citon disa brengjareve, po çeto zumi kallë zon çu ka ndodhur. Çu disa prefitëve të muslimanëve, lufte për shembull, Abdulrahman ibn Ashaf i ka pasur në veit u le mort. Hajdaj që ka fitu. Kur ta lexosh këtë histori, vallahi të ka xhak çak kando do ti kam uki jeni me miluftu çe të filan filan njerëzit mirëpo dietor çe ka ndo na vjen kafë çu çu kando un e kam amanet me kazuç çu kando jam shemë ti e do po shemë sha'biri ose saidi me jober me thot a di çka saidi o gon hak hak u gon edhe e ka fituar xhafu sepse ka fituar andajse kan çin njerëzës e kan rrit germën ti ç'ka fa ti çu ka fa andaj sapë a di dhe pejgamberi kur transmetojnë sahabët ç'ka thon thot tha Për nga mësëm kështu kështu, edhe në fundë bërshim ka thonë Apo që shka thonë? Pse ka thonë? Apo që shka thonë? Po me pas nga budi qka, unë tërhejsa prej shtesis, mangësimit e kështu maratë Andaj dhezër, ka ndonë djetarë, këtura të të të hrifë është rëzik me, me, me ndryshu e, fjallën lë Allahu gjela i ka qërtu e Jehudit, se e ka ndryshu fjallën Allahu të bareke Vëtëhalë Mësimi 5 dhezër, nga kjo Abdull Melik vë Mardani, kërë thiri haqqajën, s'jelë ma një hoqë, qëka i tha? Bëmë një hoqë, alim sunnet, alim dhënja. Njëse, te ata dhe zërë, o konë shumë më madhe më rrëtë khilafetë. O konë shumë më madhe më rrëtë khilafetën e muslimanë, në më në kujdestarinë e ketë muslimanëve. Andaj kërë ka janë kaprujë, kaprujë shahbion. Andaj djetarë kanë thënë, hoqja, Shoqërinlar, ata që kanë dietarë se Imam Shabiu është modeli dhe shembulltira më e mirë te njeriu të jetës, edhe dunjavën, edhe ahiretin. Allora shikoj Shabiun kur i tha, a do më dërmuani, a diçaj me një letër? Ka thonë, ti dhesh nukon kalifë, jo unë. Ti je, ti je qysh dol pikrize, Shabiu thas, "Ka pati. Kjo vazhë kjo, kjo është mençuri e madhe. Kjo është mençuri e madhe. Po edhe menxhra do më ignoron, i th ka tha, "Ki ka dosh me mështifit në mua." Më. Mungkin nuk e ka më më mirë kët punë, s'ka dosh timët latru, po e ka shfrytzuar mirë sintona me mbufitën e mua. Anëdhësa musliman, sin sin kohën e kaluar, po edhe sot duhet me maksimumin e dhon me, me një, edhe dunjë, edhe ahire. Mir po jo mu përzi punën. Jo me leju Facebook e më thonë se një edhe feje e di. Po oh, përkushtojmë ndaj asha e di. Nëse je gazetar rri gazetar, nëse je doktor rri doktor, nëse je profesor rri profesor. O ma e di edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë, kët, s'ka mund si kësaj. Nëse na nuk po llojën lojën Supermanave. Wallohu lumna robi ta Allahu te bareke ve dal. Aj ka de anë Imam Bukhari ju, ka dhan te vëshëm ulema, ndonë kjo alin për vërtet. Hadithin se një. Ky hadith, kjo alin për vërtet, keni Kur'anin, hadithin se një. Anë Amir ibn Abdullah Temimi, ngjarje e kaluar çaqe. Ai nuk ka dhan hadith. Çu nuk ka shumir të madhun. Anë thotë Imam Daebiu qallë marava. God is ka hiç transmetim. Pse? Se somor me atëve. Mi po lu ka thonë, ai ka muit me thënë njerëzve, un ku pa Omejën Othmanin. Selmon, u mund të kaloj vetë, por jo. Është për kusht punëzat dhe kanë qenë në në vendin e tyre. E Gjosha Vezër, princinëve, njohu via e ulemave të kaluar të tabiatëve të njerëzve. Shikosh rrethon, ka vonë mia të qellu 99 mesele dhe 1 megabuu, një me sot a e di ku ka gabuar mesela? Kjo tabiatëve të zën. Unë njerëz që kanë invokim me xhuxie, janë disa tabiatë e presin gabimin. E presin Gabin. Për sa këto janë tabiot i lik. O stabiat ili jerat të cilat na ka xhiru xhiru Allahu dhe pejgamberi s.a.s.e. më tha është me xhir pozitiv. Është me xhir jerat pozitiv. Andaj nëse ne e studiojmë na mirë, si rini për shemb, that's all, do ulë mal, do shkojnë asaj kanë këto gjëra shumë nga ana e mira dhe jo nga ana e keqe. Për shemb, kam vizitu ni një njëri kontu dek. Për shemb kam, nuk kanë jo i vetëdishëm çaja tu dek. Ne ka von la basta hur inshallah ka pasësh problem. Inshallah ka përçar. Kjo është fjala. Ne ka von jo, ne kam me dek ka me dejtë qështu shpomenon të qashtu dhe ka dejtë i ka dhe në anës negative për parësi andat dhezë Shabiju ka si në njohur ka si në njohur me tabiatët e njerëzve dhe gjëvabit i ka dhe në në bas të njohjës e tabiatët në simi shtabë në këta përmendojnë në ka shumë simë në lezer kjo është të mon për me balancu këtë ta ka dhezë të jetar haqët të ndesil e turfët i Çemu këtu e gjem shumë ekstremën. Ekstremi apo më e ekstrema çaji sot është shkolla e humorit. Sot njerëzit sot shkollohen me bëhu humorist. Domthon me shit pralla dhe kocina miqti njerëzit me kesh paguarsh apo sa i thonë artist, më bëhu humorist nuk s'e ka. Këto 2000s tek di. Mo di pengamë samka kështu me zjar, kur ata i cili merkat tasizana, qadin mbi mbi këçësti. Dhe ekstremit jetarosh cila vë zot ku ku dikush famon as vërtet me kallzu për me për me çesh po por shemë me mi por dor fjalë të lehta fjalë zbavice duke mos dall mos dal prej për shembull imam xhabiu paraveza rospit për sunet qysh më praktikuos sunetin e lagës së mjekës ai ka kthi me një lloj humori ai ka thonë se lagut ka thonë mojë tanat në ujë s'ka çare pa pa ulur shasë më ardhi kush më thon kjo me febe i tu lutë nuk ka tu lutë me feve po është për metodën ë ë ë sunite të tingëllosat me një formulë që thon nuk e gërvish solicitetin, apo kurkush nuk ka pasur habi, kjo humorist. Po kanë dhënë ka pasur spirtin e lehtë. Ka dashur me fol, me gjuha ona kur e ka bëj, kur e kam bëj pse je i volla vëjo ti trash, ka thon ma kaon u veni kur kemi të çim bark binjak. Andaj as në nærzit duhet ta marrim mesatarin. Pejgamberi Ali sallallahu selam, shoku te pejgamberi sallallahu selam ka britur ne vekim por me një gjoks ka çur libër në qorat e zbavice të sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam, transmeton njëri prej muslimanëve, ka kaluar rrugë dhe o konshit në bazar dhe kanë kaluar do grave, doman tabiat i grave dhe ju thon, ka thonë ka përsoni më shpejt. Ka përsoni më shpejt se ju i keni bërë fitnë Yusufit. Po jo juve, grave, i keni bërë fitnë Yusufit? Atë kan kri, kan thënë, në e keni bërë fitnë Yusufit? E kush e ka shtim punon? Far burrat e kanë shtim punon? Burrat e kanë ju Muna, andoj të, të, të partë të muslimatë Me komuniku me, me lojt Ligërimit apo fjallë Apo shkëmbimit e moabeteve Në form të let Dukë e shprejnë humor Apo dukë e bom më arktu se Pa dalë prej, prej vijave O shsunet i ulemave Dukë ta morë me disa prej ulemave Kanë qenë stil i, i, i një Andoj kjo kanë qenë disa prej Isorive dhe gjare dhe mësimit Sët i kanë zirë djetarë nga Isoria imam Amir, i në qarahil el shaabiu malis ki allah te bareke ve taala che zoti unjele jlalelu na munson mendje kta modele kta shembote terneke te muslimane el usalla allah te bareke ve taala che zoti unjele jlalelu nakte dit te mira dit ramazane te el usalla allah te bareke ve taala che allah talargon kesprovte muslimane ta nakana allah te bareke ve taala djamit ona el usalla allah subhana ve taala che zoti unjele jlalelu nje te sprovuar allah te shoran jafuqara allah te dihman cdo te bom siher allah te shoran el usalla allah te bareke ve taala zoti unjele jlalelu zulumt char kriminalat أصدق بالله فسددت و توكلت الله تيشططالند مرتي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين